والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهلزة بلعث. اللهم يا علي معلمنا من علمك ما تغضى به عنا ولا تأخذنا بما تعلمه منا يا حليم. خلقنا بخلق الحلم وحققنا بها قوائك لأمنا سبحانك لا يعي معنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا أحر ولا أقوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري يا عليم علمنا نعلم ما كان من علمك وترضى في عنا ولا تؤخذنا بما تعلم منا يا حليم خلقنا بخلقنا faqatna al-'alim kita mengaji qiraat kau tu luk saja dengan kata Kau muni. Kata-kata muni baru ini dengan kerajaan ajar, kata-kata luk. Seperti kita nak belajar, nak belajar masuk. Nak belajar masuk, kata masuk ajar dulu. Dia tunjuk garam, dia tunjuk upah, dia tunjuk asin, dia tunjuk kuah. Dia tunjuk, tunjuk, tunjuk. Lepas pada tunjuk itu dia ambil boli, masuk. Kau tu luk Waktu dia mengajar, dia ni kuah ni asin, ni kunyit ni tegung, ni kacang, ni sate. sudah dia ajar malam dia ambil kuali, ni eh, puyuk bapak dulu kita baca Al-Quran dengan kita ngundi buat ya. belum pada kita ngundi kita tahu lepas pada ngundi kita nak buat kajian kajian lagu mana kajian supoh Al-Quran Al-Quran ajak tapi tak ada orang negeri-negeri Islam di seluruh dunia ni. Dijajah oleh Inggris Yang kapi. Amerika yang kapi. Jerman yang kapi. Perancis yang kapi. Beratus tahun orang di jajah negara Islam. Akhir sekali generasi orang baru ni. Celek-celek tengok orang putih. Celek-celek tengok Perancis. Celek-celek tengok Jerman. Maka orang Islam terbawa-bawa dengan apa yang dia ajar oleh penjajah orang tanah Melayu dijajah oleh orang putih beratus tahun jadi generasi orang ha, ha orang putih begini, dia selesai, selesai tengok orang putih orang putih tak main orang putih minum alkohol, dia minum alkohol. dia islam, tapi dia bahasa ada orang putih orang putih joget dia joget orang putih bukan lesen dia bukan lesen judi, buka judi. orang putih, orang putih orang putih ni cedik tak suka jepung, Jepun, Jepun ni tapak kan? kurang-kurang kurang-kurang yang tapak dia menyebabkan 3 tahun dapat yang bodang 24 hari Jepun lari orang putih buat orang putih tak tapak mau nak main tak apa tak main tak apa ni apa nama? cara orang putih mengubahkan kepala orang Islam akhirnya orang putih kata agama lain politik lain eh lain Melayu kata lagu itu juga orang putih orang percih kata agama lain politik lain orang-orang kata lagu itu juga jadi menyebabkan huru-huru -hu. lelah ni Alhamdulillah Islam bangkit semula lepas pada sepum petari juga masuk lebatan lelahmu belak gugup dunia tapi lelah ni timbul balik Alhamdulillah timbul balik dan hari ni ya para hashmun amat baca, baca surah isra takah sikit bukan esok esok hari sabtu satu, satu belan rajab hari ini hari terakhir bulan jamat akhir tahun hijrah tahun 1434 esok awal rajab tahun hijrah tahun 1434 para hadis semua nak boleh ke Nabi kita dia bawa naik ke langit Nabi naik ke langit ni penghujung hidup dia di Mekah duduk di Mekah kita perhatilah susahnya hatta sapak kau pikap kena diskriminasi kena pulau Nabi kita dengan keluarga kerugali dia kena hatta di Habasyah satu dia apa ni Jafar bin Abu Talib radhiyallahu r.a setahun Nabi sendiri Nabi kata ke Ja'far kalau tak tahan larilah Hijrah Hijrah ke Habasyah ditah lauk judah tu naik seberang seberang sana Afrika di sana ada raja yang adil raja Najasyik tu. dia keterima umum sebagai orang pelari Ja'far pergi bertahun-tahun dia tengah-tengah berita, berita bahawa kapim kau masih seles suka dia dia balik rumah tahu-tahu kapim kau ada belah tu juga lari pulak dia hijrah pulak kau kau habasyah susahnya itu ja'afah saya sain dia dua 20 orang 30 orang nak wayaknya susah-susah kita learn ni duduk kampung juga. Jam radio tak ada pada kita. TV tak ada pada kita. Soal khabar tak ada pada kita. orang Cina nak mudi baru ni baca manifesto. orang Cina dia baca manifesto. Uem lah itu lah oh, tengok TV. Kecik, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, hampir, ni kelemahan orang Melayu tak suka baca tengok TV, gambar kartun tengok laku-laku beti-beti ngatu tak tahu bukan apa sekarang ni perangahan orang Melayu walaupun dia mulai ibu ubah yang ubahnya kita hari jemaah kita ajar rakyat baca Quran kuliah Quran seluruh negeri termasuk hari ni para semua Alhamdulillah muja juga tu yang beri pada Kelantan ni kekal PAH kalau PAH ni kalau kelaten berfikir tak ada dari jemaah tak ada ada ada lagi jemaah aku kiri patah lah ini satu nikmat mau saya mesti dipertahankan orang yang cuma baca Alad Billahi min Shaitanir Raheem Bismillahirrahmanir Rahim Subhanalladhi Laylan, laylan, bin Masjid Al Haram, bin Masjid Al Haram, ila Masjid Al Aqsa, ila Masjid Al Aqsa, al-Ladhi, al-Ladhi, barakna huluh, barakna huluh, diuriahu, diuriahu, min ayaatina, min ayaatina, inna, inna, wa Sani al Ayat ni ayat pertama daripada surah. Isra. Surah ini nama, nama Surah Isra Dan ada juga tafsir Apa ada tafsir sebut nama Surah Bani Israel Dan ada juga nama Surah Subhana Surah Subhana Surah Isra Surah Bani Israel Itu nama-nama yang diberi oleh Surah Sallallahu Kepada surah ini Abang baca surah ini Ini Baik siapkan jiwa kita <coughs> untuk menyambung bulan isra merah yang mulai besok tujuan yang besarnya ialah nak sebut bahawa Nabi kita Muhammad SAW nak mati dia selama 23 tahun nanggung bermacam-macam susah dan bermacam-macam gemeru seni pun ada susah pun ada menangis puada, suku puada makan puada, berlapar puada susahnya Nabi Muhammad SAW hidup ni dia kena gauh hidup ni dia kena gauh jangan seneng, seumur so tak kena kita nak seneng, seumur so tak kena susah seumur so pun kata saya juga kita ambil gula semaku kari dalam tu ada garan ada kuah ada kunyit ada asam ada daging ada terung bolehkah kita makan kuah saja bolehkah kita makan garang saja bolehkah kita makan kunyit saja bolehkah kita makan asam saja makan kunyit spinggal makan garang spinggal tak boleh dia kena tahu kena kau Gareng, kunyik, kuah, asyik, teruk. Bawa orang panggil gula sedap. Gula yang sedap-sedap ini kerana pandang. Itu kan masa itu gauh, gauh, gauh. gitu kita juga. Hidup so, senang seumur, tak boleh. Hidup senang seumur, akhir sekali orang panggil, mati karena kenyai. Orang lain mati lapar, dia mati kenyai. Mati karena kenyai. Cimanih lah. Kek buah pinggan lah sakit jantung ni berpunca daripada kita tak pandai gaul, tak sihat. Dengan dunia ler ni, satu daripada sebab banyaknya penyakit. Jantung ni doktor kata kerana orang naik kereta sorang. Tak ada dia naik jalan kaki, tak ada dia nak timbas kaki tu. muda pertua dia tu akhir sekali mati di hospital. Karena perut gerop. Dia kaya ler ni dia naik kereta padahal dia beli basikal tahu dia beli ala-ala perlu tahu supaya orang sangat Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang disebut abdi. Nak boleh ke nabi kita dibawa naik langit? Ayat-ayat subhana allazi asra bi aghi. Maha suci Allah yang membawa hambanya. Sepatutnya kalau Quran ni hok nabi buat sendiri dia kata subhanalladhi asra birasulihi subhanalladhi asra bin nabiyihi mahu suci Allah yang membawa nabi dia naik ke langit membawa rasul dia naik ke langit baulah comel sebut Nabi Muhammad ni rasul rasul maknanya orang kita panggil duta lah kalau di Kuala Lumpur tu ada duta Amerika duta Inggeris duta Perancis lah sebanyak mana kerajaan dunia ni ada duta masing-masing di negeri Kompong Gitu juga di negeri opetih, duta Malaysia ada, duta, duta Jerman ada tiap-tiap negeri ada duta duta, duta, duta bagi membolehkan kerajaan berkenaan kerajaan Malaysia boleh hubungi mulut dengan Inggeris, kerajaan Inggeris melalui duta Gitu juga Allah Ta'ala Allah Ta'ala buat orang yang terdunia ada orang Melayu ada orang Cina ada orang Arab ada India ada Afrika ada Amerika Tuhan nak hubung mulut dengan manusia ni walaupun dia tak hubung tak pergi rumah kita tak. dia hubung dengan dia duta dia akhir zaman Muhammad adalah Muhammad bi alaihi wasallam. Nabi Muhammad Nabi Muhammad ni duta tu ada kita panggil tu okey lah Nabi Muhammad ni tu okey tu Tok wakil tu wakil ni, hok kita duk nguni ni tu wakil kita, kita pilih tok wakil. Nabi Muhammad tok wakil Allah. Jadi kita kalau kita nak jadi tok wakil juga kena selari. Kita tok wakil ni dengan tok wakil Allah Dengan Nabi Muhammad. Baulah awak panggil selari. Kerja kita sebagai tok wakil selari dengan tok wakil Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Dengan sebab tu ayat ni sebut bi'adli Muhammad ni koli ab, abdik kita panggil hamba hamba ni tak ada kalau adanya boroh koli so benda ini dia berpikir Muhammad ni koli tu he. bunyi tak comel lah koli ni tak comel ni kalau kita jadi koli orang kalau kita jadi koli orang kaya yeah. dia nak kejaran sapa-sapa dimana istana orang hormat sapa-sapa pun istana sapa-sapa pun umur oh, U sapa-sapa pun umur UCPD Nabi Muhammad ni koli tu tak ada orang yang lebih Melio daripada orang yang jadi koli tu nah jadi kita dengan Nabi Muhammad ni Alhamdulillah kita bernabi dengan koli Allah dengan boroh Allah Tinggal apa oh, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bawa Nabi, Allah Taala bawa Nabi naik langit. Siapa dia naik langitnya? Abdi-hi, hamba dia, kuali dia beruhani. Dia. Tak ada naik langit kalau orang yang tak tak layak jadi kuali Tuhan. Nak naik langit ini kena benar-benar jadi kuali Tuhan. Ikut suruh buat berlaku. Ikut arah betul berlaku. Contohnya ialah Muhammad bin sallallahu saja. Batakh la ni parkema bakal sebut nama Muhammad kena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasrubah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana mana sebut nama aku patok selawat pada aku orang tu keduk sabahri keduk. Usah kepiti nak selawat ka ke kruk. Ini alhamdulillah para adik semua kita mau baca surah ni hari ni untuk persiapan kita sebagai ibu bapak kena royak benda ni pada anak-anak kamu -anak kita jadi cikgu kena royak benda ni kepada pelajar-pelajar kita mengajar kena royak benda ni kepada rakyat kalau kita jadi puteri besar kena royak benda kepada rakyat kita kalau kita jadi perdana menteri kena royak benda ni pada kita sebab itulah dia jadi wafsa ni mesti diguna Nabi Muhammad kerana orang yang paling besar di dunia ni Nabi Muhammad Oh, paling pada Nabi Muhammad Allah berarti kita panggil Allahu Akbar tidak Allahu Kabirun Allahu Kabirun mana Allah besar Allahu Akbar Allah yang terbesar terutama terpenting akbar kita orang sebut terbesar kalau tak sebut, tak sebut terbesar sebut terutama tak apa terpenting tak apa tercinta tak apa jangan sebut besar besar-besar tubuh tidak satu tubuh dia Allah ni akbar makna terpenting apa saja perintah Allah kita sebagai manusia nak tahu kerana dia terpenting kalau kita kalau kita jadi anak kecil bila ayah kita mok kita suruh sakal kita tak boleh terima mok kata jangan buat begitu awal tak boleh nak embasikan dan pagar kita boleh rapta nak pusing kanan pusing kiri nak parkin orang tapi kalau orang tu tembuk tak boleh buat perangan sepuluh dah pagar tembuk orang marah mutu lari lah macam-macam kereta orang jahnam kalau anak dengar nasihat itu walaupun dia basah nak nak tu bit benar temu nak tunjuk dia ni seorang pengayuh bahasa kaya handal tapi dengan jalan raya tu ramah orang lori bentuk sika berapa lagi banyak bahaya maka budak yang cerdik yakur dia, dia terima nasihat mu' dia begitu kita atas dunia ni, orang yang paling cerdik atas dunia ni ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kerana dia ni mengaji dengan Allah dia tahu benar apa bahaya apa apa dia disebut pada kita Papa ada mati Hidup balik Ini tak ada dalam kemasaan Dalam nasionalis tak ada sebut langsung Bahawa oh, manusia akan hidup balik Papa ada mati Dalam demokrasi tak ada sebut langsung Papa ada hati hidup balik Ya, ada jelah dalam Quran The Quran yang lebih mahmat bawa Bukan orang Juk Washington Bukan orang Roosevelt Bukan Denen Bukan orang siapa dia Muhammad sebab tu kita mati-matian ajar pada anak-anak kecil lagi hak ni haram, hak ni halal hak haram tu serupa kalau dengan undang-undang, kedia boleh jadi benar tu yang kata haram undang-undang sebuah negeri tu kata halal per negeri kita, belum pada kita ambil tahun 90 kita boleh judi Kelantan ni boleh judi, kenapa? kerana ada lesen hak haram tu benar, hok tu yang kata haram tu benar daku melesanya di halal. Siapa situ bodohnya. Orang Melayu bukan Islam. Orang ateis tepi ada. Orang Melayu bukan Islam. Dia boleh. Pahala ke barang Tuhan katara. Cedik dia pada Tuhan. Allahuakbar. Alhamdulillah bila kita mai Kelantan kita buang benda yang walaupun benda tu boleh fitih. Kita betikot tu. Bak lele nak duit. Tapi kita milih duit halal, duit halal supaya kat doktor nasihat doktor nasihat pakcik di kedai nak beli sayur nak beli apa, nak beli lauk tak usah beli lauk terdedah pada lalat lauk terdedah pada debu lauk terdedah pada entah apa lagi, tak usah beli makan kenyang belakang makan orang, apa nak kuih, hauk ingat lalat kenyang juga tapi lama-lama pakcik jantung pakcik rusak buah pinggan rusak paru-paru rusak kerana-kerana-kerana ambar ni doktor pakcik ngaji habar ni pada pakcik horti diterima nasihat doktor supaya makanan lain pada nak kenyak peruk nak sihat Nabi Muhammad doktor juga doktor rohani duit haram beli dengan duit haram, beli kuih boleh makan kenyang, tapi neraka neraka, ambil tahu lah muka ambil, terima wahi daripada Allah ini beza diantara orang yang pakai doktor saja, tak pakai kalau oh, Nabi Muhammad, kalau pakai doktor saja kita sahat, sebab lepas pada sahat, lepas pada kita mati, neraka ke kita masuk syurga lah mana muka kita tak gabung ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran doktor supaya kita selamat di muka dunia ni kita gabungkan ajaran Nabi s.a.w. binajaran doktor ruhani Nabi Muhammad jaga jismani doktor jaga gabung diantau ruhani dengan jismani baru jadi, sebagaimana tubuh kita lah ni, bergabung diantau tubuh, tubuh tanah tubuh, jisim kita ni, ruh, ruh kita lah tubuh hamba, tubuh adik kakau tubuh orang Cina, tubuh orang Melayu tubuh orang putih, tubuh orang hitam semua gabung lini. di dalam setiap ada roh mata jisim dalam mata ada roh tangan jisim dalam tangan ada roh di mana-mana no ada tubuh ada roh hasil daripada itulah bila kita jamu barang jamu barang duit halal kita ganti basikal ganti teksi guna tenaga kita bukan spanya-panya kita ganti teksi beli duit, duit kita dapat pahala Kita dapat duit halal tapi kalau gratis, tersewa tersi orang. Tersi yang gratis kau. Tersi yang lepas kau. Kita janji nak bayar puluh ya sehari. Tapi kita bayar lima hari sehari. Duit lebih boleh, tapi haram kita panggil. Haram halal ni mari pada Allah. Salah atau salah, mari pada kajah. Kalau bolehnya, kalau kita panggil salah atau salah ni, biar selara. Dengan orang mari pada Allah. InsyaAllah sama kita. راجيم منا بنيت السكرين تماما على التفكير. باءؤ قدامس. صلى الله على محمد وعلى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم ربنا تفضل علينا واجعل لنا إماما ونورا وعودا ورحمة اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك أنا الذي أطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم أن الضحى ضحاؤك والبهاء أبهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان عاصفا إن كن في البحر فأطلعه وإن كان عاصرا فييسره وإن كان بعيدا بقربه وإن كان قليلا فكثره وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق جائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتين الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنا بالاخره عشان تنلقينا هذا بنا صلى الله على وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سلم الحمد لله وعلى التكبير الله